Bagaimana caranya supaya tidak bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Sedangkan dia bekerja di tempat umum, tata usaha. Banyak mahasiswa yang menyodorkan tangannya untuk bersalaman setelah pelayanan. Beliau kalau ditolak takut yang bersangkutan sakit hati. Orang mau menyodorkan tangannya ke kita Kalau dia belum kenal kita Tapi kalau dia sudah kenal kita Dia tidak akan sodorkan tangannya lagi Mahasiswi-mahasiswi tak pernah menyodorkan tangannya ke saya Karena dia tahu Kalau wawasudad itu pasti tak mau Tapi yang kita pilih-pilih Kalau mahasiswi itu cantik Mau wawasudnya kita pokoknya asal dia datang kita gini kan dia datang. Atau kita buatkan stiker Stiker di depan uh, pelayanan masyarakat ada stiker nah, Kita buat gambar orang begini uh, InsyaAllah orang tahu kan banyak cara Buatkan capture-nya, buatkan apanya Universitas yang memfasilitasi Supaya dosen dengan siswa tak bersentuhan tangan Bukan UIN Bukan Universitas Islam Justru UGM yang dulu kata orang sekuler Dulu orang sampai ngejek UGM Universitas Ga'ono Masjid Tapi kemudian Yang pertama kali memfasilitasi waktu sudah Bagaimana supaya wisuda tak bersentuhan antara profesor doktor dengan mahasiswanya dikasih sarung tangan berwarna putih. mahasiswa mahasiswa yang tidak mahu bersentuhan dengan rektor, dengan wakrek, dengan dosen, profesor guru besar, dikasih sarung tangan. UGM punya inisiatif. Islam akan bangkit di Indonesia insyaAllah. Allahuakbar. Gerakan sholat subuh berjamaah Bukan dimotori Universitas Islam Justru yang memotori pertama Kampus gerakan subuh berjamaah ITS Institut Teknologi Surabaya Jadi yang bangkit itu orang-orang umum Luar biasa Pak Ustaz bagaimana cara menghilangkan perasaan Gundah Gulana Kenapa Kenapa sebabnya Kenapa sebabnya Gundah gulana karena apa Maka dicari sebabnya Tak ada angin, tak ada hujan, gundah gulana saja Berarti kena sihir Disantet orang Sarap terganggu Qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Hati menjadi tenang Beli tasbih yang ujungnya ada mata Sepuluh, 10, seratus Sekali putar seratus geser satu seratus kali sepuluh dengan seribu banyak berselawat. Allahumma salli ala sainna muhammad wa alaihi muhammad. Allahumma salli ala sainna muhammad wa alaihi muhammad. Allahumma salli ala sainna muhammad. Bangun pagi perjalanan ke kantor ke sekolah ke kampus Ambil. apa yang tasbih seribu lagi. Allahumma sello. Tak juga hilang posat. Coba dulu. Jangan ya, mudah bilang tak hilang. Coba dulu. Coba besok. Tak juga hilang sms saya. Nanti saya kasih obat tidur. Pausan, apa benar di India itu kerajaan terbesarnya adalah Islam? Ya, kalau tak kerajaan Islam tak akan muncul Taj Mahal. Taj Mahal itu kan hadiah dari Sultan untuk istrinya. Sakingkan senangnya dia ingat pada istrinya dibuatkannyalah besar Taj Mahal. Lebih hebat lagi orang Melayu. Mana lebih hebat orang India sembarangan Melayu? Hebat orang Melayu. Orang Melayu sakingkan sayangnya dia sama engku Putri Hamidah tak dibangunkannya Taj Mahal. Dibuatkannya masjid yang terb Kuat dari putih telur ayam. Itulah dia pulau penjengan. Itu hadiah Sultan Raja Melayu untuk istrinya. Engku putri Hamidah. Nah, pergilah ke sana. Cuma khawatir saya menyampaikan. Ini balik dari sini. Ibu ni meminta yang tidak-tidak sama bapak. Kalau ada orang mengatakan bahawa Islam itu agama ekstrim. Islam itu agama jahat. Buktinya. kalaulah betul Islam itu ekstrim. Takkan ada sanjaidun. Tak akan ada Amitabh Bachan, Hemant Malini, kami kecil cubikaham kucu-cucu tahu. Tanda Islam itu toleranlah, maka masih tegak lagi orang Hindu bisa bertahan. Islam pernah menguasai India, makanya kaca Caknon unik kata dia. Negara Islam tapi peninggalannya Buddha, negara Hindu peninggalannya Islam. India negara Hindu tapi peninggalannya Islam. Taj mahal. Indonesia, negara mayoritas Islam, tapi peninggalannya Candi Borobudur Islam Riau peninggalannya candi Muaratakus tapi itu pula cara Allah ingin menunjukkan kalian yang mengatakan kerajaan Islam itu jahat menghancurkan tengok Islam kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura kerajaan Pulau Lawan kerajaan Indragiri kerajaan Day Riau Lingga tapi candi-candi tetap tidak pernah dihancurkan Islam agama toleran wa ma arsalna kaila rahmatan lil alam saya mau bertanya, saya tahu meninggalkan sholat itu berdosa Tapi setan itu selalu menghasutku Bagaimana cara mengatasinya Kadang kita kasihan dengan setan Kata setan aku tak ada dah Kata dia, kau saja yang tak sebayang Kata dia Sudah lama aku berhenti dah kata setan Nanti muncul komisi perlindungan setan Oh, ustaz, suami saya tak solat. Bisa ustaz kirimkan nomor Ustaz Saifullah supaya diruqyah ya? Diruqyah Ustaz Saifullah tiga kali. Tak juga sembaya. Tak ada respon. Memang tak ada jin di dalam. Memang dia aja malas. Ibu saya sakit besar, lebih setahun kena kanker. Sudah berobat di sana kemari. Sekarang kondisinya lemah. Sudah tak tega lagi saya melihat ingin saya tanyakan apa hukumnya jika saya sudah tak tega melihat nama kesakitan. Berdoa agar secepatnya dipanggil Allah SWT. Tak boleh. Tak boleh. La al mauta. Jangan kamu minta mati. Tak boleh. Minta kepada Allah SWT. Supaya Allah mencurahkan rahmat kasih sayang. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa. Supaya Allah menurunkan rahmat. Melenangkan hatinya. Dan tak ada yang mustahil bagi Allah. Inna ma'amruhu iza'ara da syai'an ayakulalah hukun. Faya. Jangan menganggap kita lebih sayang daripada Allah. Allah lebih sayang daripada kita. Mak kita betul, tapi Allah lebih sayang. Cara Allah tak bisa kita faham. Sedangkan cara emak tak bisa dipahami anak. Jangan kau main pisau, kata dia. Anaknya marah. Padahal tujuannya supaya jangan luka. Tapi logika anak tak tertangkapnya logika emak. Apa betul ustaz mau mengisi ceramah di kampung saya, rantau perapat. Kalau betul tanggal berapa Nanti di upload Di update ke Dibuatkan iklan Iya betul insya Allah Pagi acaranya Pagi berangkat malam dari sini Pagi acara di sana jam 9 Rantau perapan Kapan kita harus melakukan sujud sahwi Dalam sholat Dan bagaimana melakukannya Dalam kitab Al-Umm penulisnya murid Imam Syafi'i. Al-Umm um artinya emak induk segala kitab. Al-Umm Imam Syafi'i. Siapa yang lupa qunut subuh maka dia sujud sahwi. Subhanallahi liman hamidah. Kusinya angkat tangan lauma dina fi ma nadain wa afina fi ma nafaid. Lupa dia ba'da kunu subuh langsung ni Allahu Akbar maka sebelum salam dia sujud istighfar billahi innaka 'amidul majid Allah magfirli ma qaddamtu wa ma khartu wa ma shurtu wa ma 'alantu wa ma shurtu wa ma muqaddimu anta al-mu'akhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin Allahumma inni a'udhu bika min Allahumma inni a'udhu min adhab qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal Sebelum salam sujud sahwi Allahu akbar subhana wallahi laa yanaamu wa laa yashuu Maha Allah yang tak tidur dan tak lupa Allahu akbar duduk antara dua sujud dua kali sujudnya sujud lagi subhana wallahi laa yanaamu wa laa yashuu Allahu akbar baru salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi bagi yang tak mau baca subhana wallahi laa yanaamu wa laa yashuu tetap baca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih Kalau orang membeli rumah kita dengan KPR bank konvensional, apakah kita kena dosa riba? Ibu jual nasi, Minang maimbau. Tiba-tiba datang orang beli nasi. Bu, nasi tiga bungkui, nak pakai lamo. Apakah ibu bertanya, ini duitnya dari riba atau dari mana ini? Bapak jual semen, semen dan kerikil. Tiba-tiba datang orang, Pak Agi yang bosmenti gosak, apakah bapak bertanya? Ini duitnya dari riba apa dari mana? Kita tak perlu tanya, yang penting yang kita jual itu halal, yang tak boleh itu barang yang kita jual ni haram. La alaahu akilar al riba, la ana naharosululam ansamaniil kalbi. Nabi tak melarang, Nabi melarang sama kalbi jual anjing. Womahril baghi duit hasil WTS prostitusi mm -hmm. wa ul wal duit hasil dukun Ki Joko Bodo Ki Gendeng dukun tak wol Kalau penasihat spiritual Pak Ustaz podo sami mawon <laughs> Ustaz apa hukumnya jika ada orang perempuan mengunggah foto video anaknya ketika masih kecil dan anak perempuan Apakah ketika anak tersebut berdosa setelah besar Kerana ada foto videonya tak menutup aurat Anak kecil mana ada auratnya? Anak kecil tak ada aurat. Tapi jangan di-share di di foto anak-anak kita Nanti bisa kena ain dia Ain, ain haq Dicetak orang foto itu Di-ain dia tengok Bisa Atau disantetnya Bawakannya ke dukun ya. Bisa yang ada foto-foto ambil sekarang Jangan sampai Foto anak tu mandi hujan tak bercelana dia buat Ustaz apa hukumnya Kita listrik setiap bulan tarifnya naik bukan turun subsidi Sedangkan pemakaian hari-hari tak bertambah Apa kami berdosa kerana negara zalim pada kami Jadi fatwa tentang mencuri listrik haram Itu yang mensosialisasikannya ke MDI saya Kebetulan saya pagi Jumat mengisi materi di MDI Pagi Jumat, khotib Jumat Sebelum khotib saya kasih pembekalan di kantor MDI Kebetulan datang pula orang PLN situ Sosialisasi listrik haram Langsunglah saya diminta menyampaikan materi Hukum listrik haram jadi saya buka lah fatwa ulama Saudi Arabia Di Saudi Arabia berkembang opini Ada orang mengatakan boleh mencuri listrik kalau negara itu menganiaya kita Maka dijawab oleh ulama Negara menganiaya tidak menyebabkan kita halal mencuri listrik Karena listrik itu bukan punya negara ini yang perlu diluruskan. Listrik ini punya umat seluruh Indonesia. Maka kalau kita curi listrik, kita tidak merugikan negara, tapi kita sedang memakan hak umat seluruh Indonesia. Maka berdasarkan itu, kita tidak mencuri listrik. Ustaz sampai sekarang saya tak tahu caranya mencuri listrik. Kalau tahu, mungkin mencuri juga saya. Saat ini saya tinggal berdua di rumah dengan ibu saya Jika saya menikah nanti apakah saya tetap tinggal serumah dengan ibu saya Atau tinggal di rumah baru bersama istri saya Istriku, ya aku mau menikah dengan engkau Oh belum lagi, kan belum jadi mini Oh my dear, oh my darling I want you to be my wife tapi kau akan menjadi perempuan kedua dalam hidupku. Tentu dia marah kan? Berarti aku bukan yang pertama. Bukan. Kau a second woman. Perempuan kedua. Yang pertama siapa? Dibukadjalah tatunya. Ni tatu. Apa bunyi? I love Amalden. Rupanya dia preman tapi sayang sama maknya. Lalu apa kata si perempuan itu? Bang Aku memang milikmu tapi engkau adalah milik makmu. Wah, tapi sayangnya dalam sinetron aja <tuh> Perempuan mesti paham Bahawa suamimu itu pernah 9 bulan 10 hari tinggal di perut dia, mengalir darah emak itu dalam badan dia. Jangan sampai emak tu membawa HP ke toko servis HP. Tolong kau tengokkan HP ku ini kok. Kenapa anakku tak menelpon? Mungkin HP ini rusak. Setelah diperiksanya HP ibu tidak lusak lah. Oh anak ibu sudah rusak. Jangan sampai. Jangan sampai datang mak tu ke rumah kita, mau meminjam duit seratus ribu untuk buka puasa, tak berbuah sawit pun, nak pinjam duit ke seratus ribu, aku nak buka puasa. Kejam ya mak, kutanya bini ku dulu. Saya pernah membaca sebuah hadis mengatakan janganlah kamu berkata bohong hanya untuk membuat suatu kaum tertawa, celakalah dia, celakalah. Tapi ada teman saya mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda dengan sahabatnya. Beliau menutup mata sahabatnya dan berkata, Andai saja kamu laku dijual. Kata teman saya sahabat Nabi itu adalah seorang budak. Dari situlah dia mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda. Karena mana mungkin seorang budak tidak laku dijual. Wa Aku tak pernah berdusta, kata Nabi. Sifat Nabi empat, siddiq, amanah, tabliq, Nabi tak pernah berusaha Kalau begitu Nabi tak pernah bercanda Nabi bercanda ajuzun. Tak masuk surga Nenek-nenek Menangihlah nenek-nenek Mengaduk ke Nabi Jadi aku tak masuk surga Kata Nabi Nabi tertawa menengok nenek tak masuk surga Kata Nabi bukan nenek-nenek tak masuk surga Nenek-nenek yang sudah 70 tahun Ketika masuk surga muda balik Menjadi 30 dan 33 tahun kerana tak ada gunanya masuk umur tujuh puluh, dikasih kacang goreng, apa mau dikunyah. <SILENCIO> Jadi, nanti tua-tua kau mudah balik. Andai bapak umur tujuh puluh tahun, masuk ke dalam surga, menengok bidadari, apa yang mau dilakukan. <SILENCIO> Maka mudah balik, itu maksud hadis. Nabi tak pernah berbohong. Nabi Ibrahim bohong, Pak Ustaz. Waktu dia mau menyeberangi Irak, dia bawa istrinya. Kemudian di situ ada raja yang zalim. Kalau nampak istri orang cantik diambilnya, lalu ketika petugas bertanya siapa ini Ibrahim berkata, Azhi Uhti ini saudariku. Setelah keluar Sarah keluar dari tempat itu bertanya Ibrahim, ya tadi kenapa kau sebut aku saudarimu? Aku kan bini mu. Aku tak berdusta kata Ibrahim. Uhti fil iman, kau saudariku dalam iman. Tuhkan berdosa? Nanti bapak berjalan sama ibu. Naik pesawat datang Pramugari nanya, ini istrinya ya Pak? enggak saudari saya. Begitu turun ibu tu pun mengamuk. Kenapa awak bilang aku saudari? Saudariku seiman, Pak. Tapi jamaah ni tak bisa lagi melakukan itu, karena cerita sudah bocor. Permasalahan khitbah sebatas mana seorang laki-laki boleh melihat wanita yang ingin dihitbahnya. Bagaimana cara mengetahui kesuburan seorang wanita lewat telapak tangannya? Yang pertama ditelengok mukanya karena boleh jadi ajdaruh dia memotivasi kami untuk menikah. Waktu ditengok dari jauh tertarik, imut-imut. Pas nampak dari dekat, amin-amin. Tak jadi. Tengok muka supaya jangan menyesal. Kedua, tapak tangan. Menengok tapak tangan bukan mau menengok subur apa tak subur. Menengok tapak tangan bukan ditengok apa bisa pelaris kalau buka warung atau tidak. Menengok tapak tangan untuk ditengok kasar atau tidak. Kalau kasar berarti dia muda ambasahaya. Tak siap nikah sama orang susah. Tapi kalau dia halus. Ada pun orang yang tengok tapak tangan. Di situ ada tanda kesuburan. Begini kan begini. Kalau nampak tiga, tiga anaknya begini. Itu tak betul. Itu namanya Ilmu katurangan ilmu katurangan pernah ditulis dalam sebuah buku oleh Syekh Soleh Sarat Al-Samarani Soleh Darat Al-Samarani salah satu gurunya Mbah Hasim As'ari tapi ilmu itu dia tulis berdasarkan kebanyakan, ilmu katurangan dari ilmu kuda, orang membeli kuda ditengoknya, kalau kaki kuda itu begini, begini sifatnya kalau begini kepala kuda itu begini sifatnya, itu ilmu kebanyakan, katanya ilmu itu bisa juga pada manusia kalau telinganya begini, begini sifatnya kalau tangannya begini, begini sifatnya, pernah Dijadikan uh, disertasi S3 di Universitas Islam uh, IAIN Semarang. Siapa yang mau cari ilmu nih? Cari mungkin masih ada disertasinya di Semarang. Tapi yang dalam hadis itu hanya disebut Untuk menengok dia kasar atau tak kasar Jangan cari yang terlalu susah Susah kau mencari makannya Jangan terlalu kaya Tak terasanya garam engkau Jangan cari terlalu cantik Nanti kau dituduh orang punya pelet Jangan cari terlalu susah Nanti malu kau bawa dia undangan Apakah tawasul itu boleh dalam Islam? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer dalam pembahasan tawasul. Tawasul paling tinggi tawasul dengan amal soleh Ya Allah, berkat aku sudah bersedekah, bukakanlah pintu gua ini, terbuka. Itu boleh dalil bertawasul. Makanya tadi kita bertawasul dengan Al-Fatihah. Nanti sebelum baca doa, kita bertawasul. Ala hazihi Al-Fatihah, bertawasul dengan al Fatihah. Bertawasul yang kedua, tawasul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihajiyah Bijahina bi-Muhammad Tawasul yang ketiga dengan orang soleh Di antara orang soleh yang diakini Kewaliannya menurut Imam Nawawi Syekh Abdul Qadir Jailani Kata Imam Nawawi Salah satu dari wali Allah SWT Bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Bagaimana tawasul yang baik Allahumma inni atawassalu ilaika Aku bertawassul kepada engkau Bibarakati Barakat kaza wa kaza Ini, ini dan ini Bukan minta kepada Syekh Abdul Qadir Jangan minta kepada Abdul Qadir Jailani Tak ada orang minta Hai Syekh Abdul Qadir Jailani Tolonglah Itu minta kepada jinhan Itu itu Mintanya kepada Allah Tapi bibarakati Berkat orang yang mulia ini Ustaz dalam pembagian warisan Apakah boleh sesuai kesepakatan kakak beradik Tak dipakai hukum Islam Adik beradik empat orang Laki dua orang, perempuan dua orang Meninggal mak, meninggal ayah Cuma empat ini Lalu kata mereka kita bagi sama ajalah Berapa tinggal satu M Kalau satu M Udah kita bagi aja 250, 250, 250 Yusuf Mansur sebelum pindah ke Paitren ada lagi ustaz ini masalah hati aja. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati lentera hidup ini aah gitu. Ada ustaz cerito hari kiamat ada. Spesialis hari kiamat. Dan banyak orang tobat gara-gara ceritok menakuti bapak-bapak. Abangnya macam-macam juga lagi, Bang. Taklah mau kiamat nih. Yang pelit-pelit juga lagi. Insyaallah keluar duit tuh. Tolong tolong doakan saya Ustaz Abdul Somad tercinta supaya saya segera mendapatkan pekerjaan yang halal dan istri yang solehah dan bisa naik haji. Tiga ya. <laughs> Kerja halal, bini solehah, naik haji. Insyaallah. Sakit, halal, naik haji. Ini seek request. Apakah sudah pasti jadual Ustaz Tausiah di Labuhan Batu? Insya Allah asal panjang lah umur Tolong update info tempatnya Pak Ustaz. Tempatnya di pusat kota, tu, di halaman kota aja. Kata orang yang mengundang, begitu. Bahawa nanti hujan pindah ke tempat lain, tengok-tengoklah. Mana saja batasan yang dilihat dalam nazar ketika proses tanaruk muka sama tapak tangan. Muka sama tapak tangan Siapa yang melihat apakah calon suami Iya, calon suami itu Tengok. Kalau dia tak mau menengok Maknya disuruh mak, Tolong mak tengokkan muka dia Entah bercacat, entah make upnya tebal Bedak KD 3 inci hmm. Suruh mahram kita menengok Ada sebagian laki-laki tak mau, Aku tak mau menengok Tengokkan, orang yang soleh menengok Pastikan ibu anda sudah ganti kacamata Kemudian bagaimana cara mengetahui kesuburan seorang wanita melalui telapak tangannya. Itu carilah orang yang tahu tentang masalah subur tak subur. Kalau tak dites mana tahu kita subur tak subur. Fankihumatabalakum minan nisa'i masna nikahi dua orang. Wasulasah tiga orang. Warubah empat orang. Bukan disuruhnya satu, dua dulu. Tak juga subuh, tiga. Tak juga subuh, empat. Fa'in giftum alla ta'adilu. Kalau kamu khawatir tak bisa adil. Fawa'idah honliwan. Honliwan, cukup satu saja. Jika imam berjamaah kita solat sendiri. Ketika baca al-fatihah berhenti pada lafal. Gha'iril alaihim. Walauzalin, apakah tersebut merubah makna al-fatihah? Tidak. Idin as mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Salatul dinan amtalihim, jalan yang sudah kau berikan kepada mereka empat. Min al-nabiina was-sidqina was-shu'ada'ina was-salihin, Selain jalan orang Yahudi. Bukan jalan Nasrani Tak merubah makna Yang merubah makna Wah tu berhenti tu Putusnya tengah Siapa nama-nama anak kau Kiyaw Tengoklah fiat Kiyaw Ada ah, dalam Quran ke dia Malik Kiyaw hmm. Itu tak betul loh. Pak Ustaz, saya buat pengakuan tentang perbuatan yang dulu pernah saya lakukan. Saya pernah bekerja di perusahaan bidang perhotelan. Perusahaan A pemiliknya muslim, B pemiliknya muslim. Saya tahu pemiliknya, nama, alamat, rumahnya juga tahu. Di perusahaan tersebut, setiap ada kesempatan saya berbuat korupsi. Di situ saya tak melakukannya sendiri. Ada senior yang lebih dulu melakukannya. Saya sudah resign. Tiga tahun yang lalu, karena menghidari kecurangan. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menembus kesalahan saya? Illamantaaba taubat wa aamana beriman wa amila amalan saaliha taubat beriman amal soleh ulaika yubadil lahu sayiatihim semua yang salah dulu diganti Allah dengan kebaikan kalau tak ada bersifat harta tapi kalau ada bersifat harta maka balikkanlah ke dia balik Seandainya saya harus minta maaf kepada pemiliknya apakah saya harus jujur mengatakan kalau saya melakukannya tidak sendiri? Saya khawatir kalau nanti mereka di PHK dan bisa juga dipenjarakan karena mereka masih bekerja di sana untuk menafkahi keluarganya. Kalau banyak pertimbangan tak jadi tobat. <tuh>. Makanya ada buku kecil judulnya Uridu an atub walakin titik titik. Uridu an atub walakin, aku mau bertobat tapi kalau pakai tapi tak jadi bertobat <tuh>. Apakah kerja di hotel yang ada menjual minuman beralkohol itu haram hukumnya? Ya, Karena masuk ber, ber, berkoalisi dia di dalam itu Kita jangan belanja ke tempat yang ada jual alkohol Karena dia masuk dalam barang-barang yang dijual Pilih toko muslim Alah Ustaz Somad itu kemarin nampak kami belanja di tempat yang ada jual alkohol Tak ada barang itu di tempat lain Hanya ada di situ saja Maka saya cari di situ Mohon doanya di akhir majlis supaya saya diberikan kemudahan, diberikan kelulusan nilai yang memuaskan menghadapi ujian kelulusan Oh ini. Insya Allah, nikah, sakit, pergi haji, jodoh, kerja, nilai. Ada yang ingin saya tanya Pak Ustaz Bagaimana jika kita sudah bernazar Tapi kita tak mampu melaksanakannya Nazar puasa sunat sepanjang tahun Jadi apa yang harus saya lakukan Ustaz Apakah ada cara untuk membatalkan nazar tersebut Pikir dulu pendapatan Sesal kemudian Tidak berguna Kalau akal panjang sejengkal Jangan laut hendak diduga oleh sebab itu yang akan datang ni Jangan mengobral janji pada Allah Politisi mengobral janji pada masyarakat Ini lebih parah Allah pun diobrolnya juga Tolonglah ya Allah Kalau lulus nanti puasa Begitu lulus Sepertinya kena maha <tuh> Jadi bagaimana ini <di> pausat Bayar La yu'akhidhukum Allah billahi fi aimanikum Walaki yu'akhidhukum bima kasabat khulubukum Bagai faratuhu cara menembusnya itu amu asarati masakin kasih makan sepuluh fakir miskin aukiswatuhum atau beri pakaian sepuluh pakir miskin au ta'ari rurah atau bebaskan muda hamba sahaya fadlami ajit siapa yang tak sanggup falsia musalah sadi ayam puasa tiga hari kasih makan sepuluh fakir miskin tak sanggup Pak Ustaz Kasih baju Tak juga sanggup Bebaskan budak Tak ada budak lagi Pak Ustaz Puasa tiga hari Tak juga bisa Jadi mau apa lagi Kartu kuning Bagaimana cara mengatasi istri yang perajuk Bahasa Melayu yang melawan Perajuk telah yang sama melawan Melayu dari mana ni saya pula orangnya suka emosi Mohon tunjuk ajarnya Pak Ustaz Perempuan itu Dia terbuat dari tulang rusuk yang bengkok Kalau kau paksa harus lurus dia patah Tapi kalau kau ikut bengkok Kau jadi laki bengkok boleh kau telanar atau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Lepas juga lah yang paling bengkok, rusuk yang paling atas. Inakah tak akan tahan? Kalau kau paksa harus lurus, kerana tak patahnya. Wah inakah? Wah, tapi kalau kau ikut, maka kau ikut akan jadi bengkok. Jadi macam mana? Cari lah nenek mama yang didulukan, selangkah ditinggikan, selanting batangnya tempat besar, daunnya tempat benau, akarnya tempat besar Tanyalah dia, bagaimana ni nenek mama Kau kan sudah jadi berumah tangga Sudah 5000 jam macam supir Pesawat Sukhoi Bisa kau tolong kami ini Ini biniku ini bukan lain pencemburunya Ini nah, Minta sama dia. Saya sudah hampir satu bulan lebih Menstruasi kena pakai kabi Bolehkah saya melaksanakan sholat dalam keadaan Belum bersih Perempuan yang haid Lebih dari 15 hari Ingat 15 hari Bang syariah Ini Perusahaan rumah Ini properti Ini orangnya Datang kita ke bang syariah Bang syariah pinjamanku duit Mau beli rumah 300 juta Kata bang syariah kami tak mau Karena duit dengan duit riba haram Bapak untuk apa pak Aku mau beli rumah Biar kami belikan rumah itu datang bank syariah dibelinya rumah. Itu. Sekarang rumah ini menjadi milik bank syariah. Nah, Bapak mau beli rumah ini ya, beli secara cicil. Maka akadnya rumah dengan uang, tidak riba. Di situ letak bedanya dengan konvensional. Konvensional uang dengan uang. Sedangkan dengan bank syariah uang dengan barang. Orang yang tak paham, ah sama aja itu. Di situlah beda akad. Dalam Islam itu beda akad nikah gitu juga. Orang non-muslim sama orang Islam sama nikahnya. Apa bedanya? Di mana letaknya akadnya? itu. Aku nikah dengan Maha sebentuk cincin emas tunai. Di akad itulah bedanya. Yang lainnya sama. Teng teng teng teng. Di akad itu beda. <tongan> <tongan> <tongan> Ustaz ada sebuah toko kafe terkenal. Pemiliknya pernah mengatakan bahwa mendukung LGBT. Starbucks. Apa malu-malu nyebutnya? Starbucks Dan sebagian keuntungan dipakai untuk LGBT. Bagaimana hukumnya beli kopi di situ? Mendukung LGBT lah. Nanti di akhirat nampak sumbangan yang untuk LGBT. Ditanya malaikat, LGBT kenapa kalian besar? Karena ada sumbangan. Siapa yang menyumbangnya? Acting di surga. Tarik balik. Obok-obok balik masuk neraka. Gara-gara menyumbang ke Starbucks. Macam tak ada aja kopi yang lain Kopi si di kalang berserak-serak Kenapa mesti kopi Starbucks itu diminum Orang ini zaman sekarang kan gaya-gaya aja Dia pun tak boleh suka minum kopi Cuma duduk di situ, oh update status Entah duduk di Starbucks, pahit juga Sama pahit Apa hukumnya kalau dibuat skripsi bohong, tipu Man ghashana minna siapa yang menipu bukan umat kami. Wa <tuh> may <tuh> siapa yang curang yaati bima wal yawm al qiyamah dia akan memikul kecurangannya nanti hari kiamat. Yang curang zakat dalam hadis memikul kambing. Curang zakat memikul unta. Tapi yang memalukan mikul skripsi. <tuh> Masih keren lagi yang mikul kijang Innova plat merah. Ada lagi yang lebih parah lagi, mikul bakwan. Ada lagi yang mikul salah lauwah. Makan dua bayac maka ia adalah sebank curang ia tibima walla yaumul akan membawa kecurangannya hari kiamat memalukan terlalu apa hukum orang mengelola zakat gaji pegawai bank yang uangnya disalurkan buat umat banyak pegawai bank Haram, duit haram tak bisa disedekahkan. Inna Allah Allah Maha Suci. Laya kawalu illa Ta'iban. Dia tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Bapak ibu yang menabung di bank konvensional keluar bunganya, bunganya itu diserahkan ke pakir miskin. Niatnya bukan niat sodakoh. Niatnya mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sodakoh. Dapat pahala kami Dapat Pahala apa? Pahala sabar Tak menggunakan duit haram Begitu kata Syahir Al-Qaradawi Dalam bukunya Fatwa Muasirah Fatwa kontemporer Sudah dicetak oleh Gemak Insani Press Gip Jakarta kalau ada orang laki-laki sudah pantas menikah. Tapi dia masih ingin mengumrohkan ibunya membeli rumah. Mana seharusnya didulukan? Menikah, menaikkan umroh ibu kandung atau mempunyai rumah. Mohon untuk penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Doa saya bisa menikah tahun depannya Pak Ustaz bumrah itu manistata ilaahi sabilah siapa yang mampu yang tak mampu nanti saja rumah kebutuhan pokok nikah kebutuhan standar kalau tidak meniti ailio lama-lama meniti aimatu Maka manistata amkumul labaah di antara kamu sanggup menikah fallitazawwaj menikahlah fa innahu basar menjaga mata wa ahsanu lil menjaga kemaluan duit 20 juta berangkat mak umroh 20 mau pergi menikah meminang 20 juga mana yang didulukan ini 20 memerangkakan emak umrah atau 20 menikah ia kunu fuqara yughnihimullah kalau kau menikah kau fakir Allah akan mencukupkan engkau tak bisa difukum jerena jeneralisir. Kau adik-beradik berapa orang? Saya adik-beradik sembilan pak ustaz. Kau nikah. Abang-abang yang lain iuran. Nanti setelah kau menikah rezeki datang. Kau merangkatkan umrah. Kalau kau berangkat umrah. Tapi kau tetap juga pacaran. Melakukan perbuatan tak baik. Fasik. Allahu la yahidil qawmal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Berwakti pada orang tua itu baik. Tapi menikah menolak mudarat Kalau berjumpa antara manfaat dengan mudarat mana didulukan darul ma fasid ala jal bil Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. manfaat. Pergi undangan baik. Tapi di tempat tu ada penyanyi pakai rok setengah tiang Mudarat Mana didulukan? Datang ke undangan atau tak datang? Menolak mudarat, makanya saya Sampai hati Pak Ustaz, ya tak datang Anak kami nikah kemarin, saya datang Kenapa tak masuk, saya baru Di pintu gerbang, sudah so, disambutnya Jatuh aku, bangun, aku mendengar Apa hukumnya setelah kita baca Beberapa ayat, mengakhiri Dengan -azim. Ada bukunya Di rumah, satu buku saya kalau cukup waktu Mau saya buat Budak buku tiap minggu Mudah buku tentang masalah bismillah. Mudah buku tentang masalah sadaqallah. Satu buku ditulis ulama. Maksudnya tentang disyariatkan yang sadaqallah selesai baca Quran. Di antara dalilnya. Wathammas kalimatu rabbika sidqah. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar. Sidqah sadaqah. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah ini. Sadaqallahul azim. Baik. Bukan binah. Bukunya ada jumlah Apa hukumnya jika kita deposito di bank syariah Sementara deposito hukumnya riba Di bank syariah namanya bukan deposito Tapi namanya kalau sekedar titip saja Tak bertambah namanya wadiah tapi kalau mau dia bertambah Namanya Mudarabah bagi hasil Kalau untuk permodalan namanya Murabahah Maka pelajari baik-baik Ustaz Hasbullah sudah balik 2 tahun Sudah besar anaknya dah. Itulah pakar ekonomi Islam kita Untuk masalah fatwa kontemporer Dr. Mohd. Mohd. Saleh Untuk masalah ekonomi Islam Ustaz Hasbullah Nanti buatkan minta satu khusus Bank syariah Menurut teori dan praktek Buat dua Satu Ustaz Azmullah Yang satu lagi namanya Ini tolong panitia yang suka buat tablik akbar Di masjid masing-masing Buat Bank syariah antara teori dan praktek gabungan antara dua Ustaz Azmullah LCMA Yang satu lagi Ustaz Noki Sapriyadi LCMA Kakak kelas saya sekarang praktisi di Bank syariah Riau Kepri kami selalu di panel berdua kalau ke Capri. Beliau di sini di kantor Bang Rio Capri sendiri. Noki Sapriyadi, LCM Praktisi dia, kalau Ustaz Hasbullah teori. Apa dalilnya sebelum Muharram kita dianjurkan memperbanyak sedekah kepada anak yatim? Hadis. Ulama Al-Azhar sedang menulis di syarah ke mana-mana, bulan Muharram bulan sedekah. Tapi kenapa orang tak mau? Pertama pelit. Yang kedua jahil. Yang ketiga tak mau pakai hadis dhaif. Tiga orang yang tak mau sedekah di sepuluh Muharram. Pertama pelit, yang kedua jahil, yang ketiga tak mau pakai hadis dhaif. Sudah kita jelaskan dari tadi. Ittafaq ulama 'ala jawazil amal bil hadis ad fi fadhail a'mal. Ulama sepakat kata Imam Nawawi, boleh mengamalkan hadis dhaif tentang fadhail a'mal bersedekah di bulan sepuluh Muharram. Bagus. Apa kira-kira hukumnya di saat kita berimpa untuk pembangunan masjid yang awalnya kita mau berimpa sejuta, karena melihat ada lagi di atas kita jumlahnya, sehingga kita ingin menambah lagi menjadi dua juta, karena ingin di atas orang lain. Wama umiruilladiyahumudullah muklisin, karena Allah. Adapun karena supaya nama kita naik rating ke atas. Allahina kum yuraun, wayamnaun, almaun. Saya macam ceramah Ustaz kemarin tak mau nama saya di atas, buat nama saya di bawah. Yang tulis nama saya hamba Allah ya Allah. Bapa ngasih berapa? Sepuluh ribu. Apa hukum dalam solat sunat memegang buka Quran? Sedangkan setahu saya kita disuruh untuk khusyuk mengerjakan solat. Saya merasa terganggu dengan gerakan makmum yang megang Quran kecil, bahkan ada yang menggunakan HP. Ar Rahman Al Quran, kalau insan Al Mubulbaan. Apa hukumnya menengok musaf? Boleh ada namanya zakwan zal kaf wa alif nun zakwan zakwan jadi imam menengok mushaf tu dalil boleh tengok mushaf menjadi makmumnya aisyah radhiyallahu anha yang menengok quran tu namanya zakwan maula aisyah sudah saya tulis di buku 30 fatwa seputar ramadan kenapa ustaz dah di ramadan kan di ramadan banyak orang buka mushaf saya tak nyaman dekat dia bosat pindah tempat lain Bukan kecil masjid itu besar Besar